A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang In Dan Allah akan membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, Mereka berdiri dengan malas Mereka bermaksud ria dengan salat dihadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah Kecuali sedikit sekali Muzab-e-dha-bine-bine-alik muzab e atau kafir tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir barangsiapa yang disesatkan Allah maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya Well, than Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah مَتَى نُورُهُ كَمْ شَكَا مَتَى نُورُهُ كَمْ شَكَا Oh yeah. hans zungan jenge tu ke m Kamaan cahaya Allah adalah Seperti sebuah lubang yang tak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Pelita itu di dalam kaca Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya Seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di sebelah timur Dan tidak pula di sebelah barat Yang minyaknya hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Cahaya di atas cahaya Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu Fī wūyū Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sari kata Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan Dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah Dan dari menerikan sembahyang Dan dari membayarkan zakat Mereka takut kepada suatu hari Yang di hari itu Hati dan penglihatan menjadi goncang Liyajzi yawmullahu ahsana <Sessizia> ma aminu thank you sir mengerjakan yang demikian itu Supaya Allah memberi balasan kepada mereka Dengan balasan yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Dan supaya Allah Menambah karunianya kepada mereka Dan Allah memberi rezeki kepada siapa Yang dikehendakinya tanpa batas One day. والله سيء الحساب والله adalah laksana Fata Morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya Seperti gelap kulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh ombak Yang diatasnya ombak pula Diatasnya lagi awan Gelap kulita yang tindih bertindih Apabila dia mengeluarkan tangannya Tiadalah dia dapat melihatnya Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah Tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun Alem tak ana Allah yang Kamu tahu bahwasanya Allah Kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya Masing-masingnya telah mengetahui Cara sembahyang dan tasbihnya Dan Allah maha mengetahui Apa yang mereka kerjakan Wa lillahi mulku samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah Kerajaan langit dan bumi Dan kepada Allah lah Kembali semua makhluk Alhamdulillah Allah mengarah awan Kemudian mengumpulkan Antara bagian-bagiannya Kemudian menjadikannya Bertindih-tindih Maka Kelihatanlah olehmu Hujan keluar Dari celah-celahnya Dan Allah juga Menurunkan butiran-butiran es Dari langit Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Sadaqa Allahu al-'azim Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Qul billahi nasy-syambu Pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. in mm. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui In qalan timura'thum Imran berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku menazarkan kepada Engkau Anak yang dalam kandunganku Menjadi hamba yang Soleh dan berkhidmat Di Baitul Maqdis Karena itu Terimalah Nazar itu daripadaku Sesungguhnya, engkau lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Alam. Perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya. Kepada pemeliharaan engkau Daripada syaitan Yang terkutuk Fantanqam Balam فان تنق Dengan penerimaan yang baik Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab Ia dapati makanan di sisinya Zakaria berkata Hai Maryam, Dari mana kamu memperoleh makanan ini Maryam menjawab Makanan itu dari sisi Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya Tanpa perhitungan guna oh, Inna ya. kan samiu Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, Berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Bye. Kata, Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya Yang membenarkan kalimat Allah Menjadi ikutan menahan diri dari pengaruh hawa nafsu Dan seorang nabi serta keturunan orang-orang soleh Oh! Bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul Berfirman Allah Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya Tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman: Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Berkata Hai Maryam Sesungguhnya Allah telah memilih Kamu Mensucikan kamu Dan melebihkan kamu Atas segala wanita Di dunia yang Semasa dengan kamu Ya yeah. kepada Tuhanmu sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Terima kasih kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa elu ko padanya namanya Al Masih Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Oh. Cara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia adalah salah seorang di antara orang-orang yang saleh. Ah. Oh. Is that Laki-laki pun Allah berfirman Dengan perantaraan Jibril Demikianlah Allah menciptakan Apa yang dikehendakinya Apabila Allah Berkehendak menetapkan sesuatu Maka Allah hanya cukup Berkata kepadanya Jadilah Lalu jadilah dia. Oi oh, ai Ajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Sanaqulillahilladzim, Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya.